Вміло маневрував, ухитряючись з правою рукою, крутити мініатюрний транзистор, який завжди возив із собою. У спеціалізованій вовзі на місці радіоприймача вмонтовано рацію для безпосереднього зв'язку з небом, тобто з центральною станцією швидкої допомоги. У транзисторі чітко і задиристо відбивала так танцювальна мелодія. Це приндилась чача. -ча. Весела супутниця автомобільних мандрівників у 60 шістдесяті роки. Машину трусунуло раз і вдруге. Вона боком навскіз поринула в глибоку вибоїну, захопила передніми скатами сипкий перетовчений сніг і жбурнула його під себе, глухо вдаривши по карданному валу. «Вимкніть транзистор», – різко звелів лікар Ващенко. Водій Семенець, присадкуватий, побитий віспою сорокарічний атлет, мовчки виконав наказ. Лише вивівши машину на гладшу дорогу, огризнувся, діланий в транзисторі. На такій дорозі сам чорт поламає ноги. — Дорога дорогою, — вже лагідніше сказав Андрій Степанович, — та я не люблю, коли роблять дві справи разом, тим більше, що їдемо не на прогулянку. Семенець промовчав. Андрій Степанович працював із ним перше. У шоферів свої зміни і свій графік чергувань. Лікарі-водій придивлялися зараз один до одного. В районі Батиєво-Олександрівського масиву їхати стало ще трудніше. Машину то кидало в ями, то заносило в замети. Та раптом колеса безпорадно буксували, занурюючись у розтерту на порошок снігову масу. При виїзді на Сталінградську вулицю таки застряли. «Стоп!» – скомандував лікар і відчинив дверцята. По обличчю, мов дротяною щіткою, тернув колючий морозяний вітер. З другого відділення карети виринули фельдшер Валя Щербань та санітар Пересунько. Санітар, як і шофер, працював із лікарем Ващенком оце першу ніч. Лише Валю Андрій Степанович міг вважати давньою знайомою, вона незмінно супроводжувала його вже другий тиждень. — Ну, підбадьорював лікар, берись дружно, не буде сутужно. — Ех, путь дорожка фронтовая, — затягнув чухаючи потилицю Семенець. — Точно, як під Сталінградом. Він газунув. Мотор зарвів на всі сімдесят кінських сил. Ващенко й пересунько вперлися руками в кузов, навіть невеличка назріст худенька валя, Намагалася взяти посильну участь у цій операції. Зрештою машина вискочила з ями, і бригада таки добилася до Солом'янської. Тепер слід знайти потрібний номер. Валя першою вискочила з карети. Окотана сніговим вихором, наче водяною парою, вона підійшла до наріжного п'ятиповерхового будинку. Над вхідними дверима у блідому світлі адресного ліхтарика, ледь виділялася цифра «один». Поряд через засипаний снігом провулок стояв такий самий стандартний будинок із цифрою 5. Навпроти парні номери Солом'янської 3 наче й не існувало. Лікар і санітар теж вийшли в сувору, мов арктика, ніч. Вітер кружляв довкола них, безшально обпалюючи їм обличчя та грайливо закручуючи вихорці. Над безлюдною околицею мерестіли зорі, холодні й байдужі. Шофер Семенець завів транзистор. Музика спалахнула знову, але приглушена, далека. Немов линула від тих непривітних, сліпих як біль мизир. Валентина Щербань у модному коротенькому пальтечку, замшевих чобітках смішно стрибала з ноги на ногу намагаючись зігріти душу. Кутилася в завеликий, як на її зріст, білий халат, наче він міг врятувати від цієї майже полярної ночі. Андрій Степанович уважно оглядав місцевість. Показав на прогулок між двома будинками. «Спробуємо пробитися далі». Знову всі в кареті. Машина вихолола остаточно. Худеньке валене тіло дрижало, мов би відгукуючись на вібрацію мотора. Санітар-пересунько, якого теж били дрижаки, сумно зітхнув. «Спирте куб грамів півтораста!» І від самої спокусливої думки, здається, зігрівся. Машина з розгону врізалася в сніговий масив провулка, але подолати його не змогла. Мотор важко дихав, мов хвора на астму людина. «Сидіти в машині», наказав лікар Ващенко. Сам один побрів, неглибоко загрузаючи в твердий влежаний сніг. Його невисловлене припущення справдилося. вдалині блимнув огник, вирисувалися контури невеличкого будинку чи хати. Це, певний, був третій номер, що опинився осторонь наново забудованої вулиці. Проте провулок перетинали урвище та неширокий ярок. Звідси до будиночка не було ні під'їзду, ні підходу. Очевидно, він сполучався з навколишнім світом якось інакше, певне через площу Урицького, де перехрещувалися магістралі невпинно зростаючої околиці».